І біжиш до сховища і наповнюєш каністри, ті, що у тебе в руках. Головне – все закрий, аби не було помітно, ніби ми щось взяли. Потім ми розвертаємося і біжимо звідси до дідької і матері. Коли вони згодом перевірять храм, то мають побачити, що все як і раніше. Може, тоді й не будуть себе вбивати. Все зрозумів? Пішли! Земляни наблизилися темною алеєю до входу, його охороняли троє касилійців, що мали ножі, прив'язані до своїх стегон. Фінні знешкодив їх зарядами середньої потужності з паралізатора. Дані рванув вперед. А наступної миті довкола них спалахнули смолоскипи. З усіх провулків, волаючи та вимахуючи ножами, кинулися тубільці. «Засідка!» – вигукнув Фіні. «Доні, назад! Негайно, назад!» Той цього разу зреагував швидко і розвернувся. Виходить, на них тут чекали. І з вереском та підвиванням безліч їх підбігали в притул до землян і перерізали собі горлянки. Вони падали на землю перед Фані Доні, мало не збиваючи їх з ніг. Вони позадкували. Доні схопив його за руку і потяг за собою. Вони залишили священну землю. «Таймаут, дідько, перемир'я, матері ваші, ковінька!» – гукав Фіні. «Я хочу розмовляти із вождем, припиніть! Я вимагаю перемир'я!» І з явним небажанням кастелійці спинили різанину. «Це війна!» – промовив божць, виступаючи вперед. Його майже людське обличчя, освітлене вогнем смолоскипа, виражало непохитність. «Ви бачили наших воїнів і знаєте тепер, що не можете нас здолати. Звістка про вас уже розлетілася усіми землями!» Весь мій народ готовий з вами битися. І він з гордістю кинув погляд на одноплемінників. Я особисто поведу свій народ, і ніхто й ніщо не зможе нас спинити. Ми будемо битися доти, доки ви не капітулюєте і не знімете ваші обладунки. Гей, тихо, тихо, зачекай, вождь! У фані пересохло в горлі. «Господи, скільки ж крові навколо!» Те, що він бачив, нагадувало сцену із пекла. Сотні тіл були розкидані по землі, а вулиці залиті кров'ю. «Вождю, будь ласка, дай мені часу до кінця ночі. Я, я пораджуся із своїм партнером і прийду до тебе вранці». «Ні», – непохитно сказав вождь, – «ви самі почали цю битву» і вона повинна завершитися. Всі наші хоробрі воїни мріють померти у бою. Це заповітне бажання кожного з нас. Ви наш перший ворог від того часу, як ми підкорили племена гір. Та хто ж сперечається, сказав Фіні. Тільки давай спершу поговоримо. З тобою я буду битися особисто, проголосив вождь, і підняв свій кинджал. Я помру за свій народ Який личить справжньому воїну Та стійте, почвара Вигукнув Фіні Тобто ваша величність Подаруйте нам перемир'я За правилами мого племені Ми можемо битися тільки в день Битися вночі для нас табу Важно, якусь мить задумався А тоді промовив Гаразд Тоді «Битимемося завтра!» Переможені земляни пішли назад до свого корабля, і їх супроводжували зневажливі крики тубільців-переможців. Вранці у Фінні, як і раніше, не було плану. Паливо потрібно було дістати у будь-якому випадку. Він не збирався решту свого життя прожити на цій каселі, очікуючи, доки служба вивчення галактики надійшла наступний корабель. Хех, років десь за 50. Але і перспектива мати на своїй совісті відповідальність за загибель трьох мільярдів тубільців його теж не вельми тішила. Ні до чого тягти за собою таку інформацію хвостом на Тетіс. До того ж, Служба вивчення галактики все одно, рано чи пізно, дізнається справжню причину масової загибелі тут. Хоча справа навіть не у цьому. Він просто сам не міг так вчинити. Обидва шляхи вели у глухий кут. І ось земляни рушили назустріч із вождем-королем. Повільно рухаючись в бік барабанного гуркоту, Фінні продовжував гарячково шукати вихід. «Якби ж тільки було і з ким тут битися», – поскаржився Донні, дивлячись на їх марні бластери. «В тому та -то й справа», – сказав Фінні. «Ми з тобою, друже, заручники совісті». Вони розраховують, що ми поступимося, перша ніж різанина, набуде неконтрольованого характеру. Він задумався і додав І знаєш, це ж зовсім не божевілля. Армії на землі не воюють до останнього чоловіка. Одна зі сторін, здається, коли починає нести значні втрати. Але якби вони воювали. Так, якби. Фінні замовк. Ха! Слухай, ми з тобою будемо воювати один із одним. Тубільці вважають самогубство війною, так? А якщо на війну, тобто на справжній бій, вони будуть дивитися як на самогубство. Як гадаєш? І що це нам дасть? Запитав тупуватий Доні. А побачиш. Вони увійшли в місто. Всі вулиці були вщент забиті озброєними тубільцями. І ще більше. Їх було навколо міста. Істоти заполонили руїни, наскільки сягало око. Вочевидь, вони всі відгукнулися на заклик барабанів і з'явилися сюди для фінальної битви з чужинцями. Це означало звичайне масове самоубивство. «Ну подумай сам», – продовжував Фіні, – «якщо хтось на землі збирається закінчити життя самогубством, то що ми робимо?» «Ну, заарештовуємо», – припустив Донні. Ні, не відразу. Спершу ми пропонуємо йому все, чого він тільки не забажав, аби він відмовився від тієї думки. Пропонуємо йому роботу, гроші, своїх доньок та що завгодно, аби він тільки відмовився від тієї ідеї. Самогубство – це табу на землі, ну? І що? А те, що тут битва може бути теж табу. Раптом вони запропонують нам паливо в обмін на те, аби ми припинили битися. Із виразу обличчя Доні було зрозуміло, що він сумнівається, але Фіні вирішив, що спробувати варто. Вони проштовхувалися до сховища через забите місто. Вождь чекав їх, променисто посміхаючись своєму народу, немов справжній життєрадісний бог війни. «Ну, ви готові битися?» – запитав він. «Чи здаєтеся?» «Звичайно, готові», – сказав Фіні. «Давай, Доні!» Він розмахнувся, і його броньований кулак врізався напарнику у груди. Доні здивовано наморщив чоло. «Ну давай, ідіоте, вдар мене!» Доні вгатив, і Фіні похитнувся. «А іще за секунду...» Вони вже гамселили один одного кулаками, як пара ковалів. Броньовані металеві кулаки із дзенькотом відскакували від броньованих обладунків скафандру. «Ей, ти! тихіш!" видихнув Фіні, підводячись землі. «Ти ж мені мало ребра не зламав! На тобі!» І він люто вгатив ногою у бік доні. «Припиніть!» – почувся голос вождя. «Негайно припиніть! Це огидно!» «Спрацювало!» – промовив Фіні. «А тепер я тебе душитиму! Гадаю, це допоможе!» Донні слухняно гепнувся на землю. Фіні зімкнув руки навколо його броньованої шиї. Зроби вигляд, ніби ти в агоній дурень!» Донні застогнав і закриктав, наскільки міг переконливо. Він почав звиватися так, що Фіні мало не впав з нього «Негайно зупиніться!» – заревів вождь «Це жахливо вбивати один одного! Це неприпустимо!» «Тоді дозволь мені взяти трохи палива!» – сказав Фіні і продовжував сильніше стискати руки на горлі Доні Деякий час вождь обмірковував пропозицію, а потім похитав головою. «Ні! Що?» Фіні був настільки здивований, що забув душити доні, а той продовжував звиватися. «Ви незрозумілі чужинці! Якщо бажаєте, можете продовжувати своє ганебне заняття, але до наших святинь ви не торкнетеся!» Доні і Фінні крекчучи підвелися на ноги. Фінні ледь рухався. Боротьба у важкому космічному скафандрі геть позбавила його сил. «А тепер здавайтеся і знімайте свої обладунки», – сказав вождь. «Або бийтеся!» І його слова підхопили кличем тисяч, а можливо, вже й мільйони воїнів, які продовжували стікатися у місто з усіх боків. Фінні насупився він не може віддати себе та доні на милість цих касилійців, а раптом вони засмажать землям на найближчу священну вечерю. Що ж робити? Що робити? Дітька! Він вирішив. Нехай буде, що буде. Він піде вперед, і нехай ці чортові дурні ріжуть себе скільки захочуть. Не відчуваючи нічого, окрім злості, Фіні зробив крок вперед і завдав нищівного удару броньованою рукавичкою вождю в обличчя. Вождь впав, як підрубана сосна. Тубільці позаткували від жаху. Вождь підхопився, швидко вихопив ножа, підніс його до горла, і тоді рука Фіні стисла його за п'ясток. Гей ви, слухайте мене, хрипко викрикнув Фіні. Зараз ми заберемо паливо, і якщо бодай хтось із вас накладе на себе руки або навіть просто поворухнеться, то я вб'ю вашого вождя. Тубільці непевно переступали з ноги на ногу. Вождь люто звивався у руках Фіні, намагаючись дістати ножем до свого горла і померти благородною смертю. «Доні, давай, забирай пальне, швидко!» – наказав Фіні. Тубільці розгублено не знали, що робити. Вони тримали ножі біля своїх горлянок, і кожен був готовий будь-якої миті застосувати їх – але наказу не було. «Ей, тихо, тихо! Навіть не думайте!» – попередив їх Фіні. «Я вб'ю вашого вождя, і він помре не так, як личить воїну!» Вождь, як і раніше, намагався перетяти собі горлянку. Фіні відчайдушно тримав його. Він розумів, покінчіть з собою вождь, і загроза смерті нависне над іншими мешканцями планети. «Чуєш, як там тебе, вождю?» – сказав Фіні, озираючись на розгублену юрбу воїнів. «Тепер пообіцяй мені, що війна між нами закінчена. Або я отримаю таку обіцянку, або вб'ю тебе!» «Воїни!» – заволав вождь. «Обирайте собі нового вождя! Забудьте про мене і бийтеся!» Було помітно, що кастелійці завагалися. Ножі піднялися дещо вище і наблизилися до горлянок. «Навіть і не думайте! Якщо ви це зробите, — гукнув Ємфіні, — я вб'ю вашого вождя і вб'ю кожного з вас!» І це спинило тубільців. «Так, кожного! На моєму кораблі є потужна магія. Я можу вбити всіх вас до останнього воїна, і тоді...» Тоді ви назавжди втратите свій шанс померти гідно. Або потрапити на небеса, що там у вас. Вождь зробив відчайдушну спробу вирватися і майже звільнив одну руку, та Фані вдалося втримати його, і він заломив руку з ножем за спину. «Гараст!» – видихнув вождь, і сльози навернулися йому на очі. «Воїн повинен гинути від власної руки!» Ти переміг чужинцю. Натовп обсипав їх прокльонами, коли земляни тягли вождя і каністри із паливом до свого корабля. Оскаженіли від ненависті тубільці розмахували довколо них ножами і стрибали, вигукуючи прокльони. Ну що ж? А тепер, сказав Фіні, коли доні нарешті заправив їх корабель. «А тепер швиденько!» Він відштовхнув вождя, застрибнув у люк, і уже через декілька секунд їх корабель був у космосі, тримаючи курс на Тетіс, де вони збиралися відвідати найближчий до космопорту бар. «Так, тубільці жадали крові, і крові не їх, а своєї власної». Кожен із них був готовий віддати життя, аби змити образу, що завдана їх вождю і їх святині. Але справа у тому, що чужинці пішли, тож битися не було і з ким. Роберт Шеклі «Раса воїнів» Читав Руслан Алексіюк